Wa aina Qurtubatu min alimin qad samaa svi znamo najpoznati hadis uh, mutafakkonalih wirodusan hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem teđave zeli an ummeti kač zaisa aladzhanu prelazi mu ume umetu kaže amma hadaset bihi en fuseha. Prelazim mu umetu ono kaže što što ljudima priča njihova duša, što, što oni imaju namjeru u svojoj duši. Što, o čemu razmišljaju. Allah je zašanu prelazim u metu preko onog o čemu ljudi razmišljaju osim u dva slučaje. ali malem je tekelem bihi svedok ne počni govoriti to što priča pa onda šta kaže, ili je dobro odjelo ili loše lošo odjelo, ono što je rekao kaže au tamel bihi ili kaže radi potom sve dok je to u njegovom nefsu u njegovom razmišljanju u njegovoj nijetu namjeri ne ispoli se u rieci man ispolju se u djelu nema posljedicu ovo je vrlo bitan propis a onda imamo s druge strane poznat poznata priča o o Yusuf alayhi salam i onom što se desilo između između njega e, i Zulejhe O interesovao je dio Ajto u kojim došlo kaže wala kad hammet bihi kaže ona je poželjela htjela ham znači imati namjeru u ovom slučaju i ona je poželjela kaže ona je poželjela njega wa <tip> hamma biha ajon je nju poželio laula an raa da nije vidio dokaz odnosno opomenu od svoga gospodara je li i usvali se nam za, kako je nju poželio, koja ovrsta želje bila, ili imao u tome grijeha, ili pogriješi u tome, dok nije došlo mu upozorjenje. Ili je riječ ovdje nekoj drugoj vrsti namjeri koja ne potpada one koje se ubrajaju u grijeh. A ova tema je jako, jako bitna, jako osjetljiva, jer često nama kroz misli prozrazno raznih stvari imamo i loše i dobre namjere, razmišljamo o dobrim i lošim stvarima, neka to sprovedemo Baksu, nekad ne sprovedemo, nekad se potrudimo da, da sprovedemo, ali ne, ali ne završimo do kraja. Kad se sve od toga broji, kad ne broji, kad, u, kad u, potpada, pod, kad se ubraju dobra dijela, kad se ne ubraja dobra dijela, znači to je, to je ona tema kojom, o kojoj želim već a to je računanje, kako smo naslovili tamo, računanje dobrih i loših dijela. Kako se ona broji i računaju? Uh, naravno potom tom pitanju su došli jasni, jasni i precizni širijski tekstovi ovo sam samo pomenuo ove hadise kao jedan uvod, uh, govor o ovoj temi jer je jako bitno i ima neki detalja koje bi trebali poznavati mi imamo znači imamo uh, uh, jasan nedospesen kuranski ajed u suri An'am na zadnjoj stranci gdje kaže men bil onaj ko dođe sa dobrim dijelom, ko učini dobro dijelo kaže, ima desetorostruku nagradu. Vomen džaje bi sejeti fela juđza ila misleha. A kaže, ko uradi loše djelo, ili kako kaže besniko, hrđavo, hrđavo delo, znači, ko uradi nešto što je haram, fela juđza ila misleha, kaže, neće biti kažnjen, neće mu se brojati osim ono što je uradio. Znači, jedno djelo je, broji se jedan grih. Vohum la juz I kaže, oni neće, neće im biti učinjen zulom. Kome neće biti učinjen zulom? Neće biti učinjen zulom i prvima i zadnjima ili samo zadnjima. Jer se odnosi samo na, na zadnje ili na prve i na zadnje. Može i jedno i drugo, jedno i drugo mišljenjima. Znači, govorimo o toj temi što je naglašena ovdje u ovom ajetu, a pojašena u drugim hadisima. A to je pogotovo je uh, u ovoj temi izdvojen poseban hadis u 40 nevevi hadisa pod ibn uh, broy 37 hadis uh, izdvojen hadis koji govori o ovoj temi i on je on je u okviru rezimirao ovaj najbitniju stvar vezano za ovu temu i od nje se razgrađuje čita čitao ovo pitanje. A to je hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma u kojem on kaže da prenosi Anas ibn Malik sallallahu alayhi fima jervihi an rabbihi. Prenosi kaže od posla... Svim, ono kaže što on prenosi od svoga gospodara. Te baraka etala. Uzvišenog i veličanstvenog. Reći znači hadisu kuciju. Znači imamo imamo hadise, inače, znači, dvije vrste hadise u ovom kontekstu podijeli. Znači imamo one koji koji hadisu diskusi koji se pripisuju da ih je rekao Allah Želešanuhu. A imamo hadise koje su pripisane riječima dijelu ili prešućivanju Allahu Allahu poslanika sallallahu alajhi wasallam tu se dvije vrste hadisa hadisi kutsi hadis i hadis obični klasični hadis kuci, znači u kojem je, a to je ovaj hadis u kojem je rečeno znači, da je Allah da je poslanik samo prenosi da je Allah je shan rekao a nije od Kur'ana Nije od Kur'ana. u tome je razka, znači između Kur'ana i hadisa kuci, u tome što je Kur'an objavljen e, na poseban način i što je njegovo zabilježen Kur'anu, e, njegovo učenje, učenje Kur'ana, ono je, znači, e, e, mutabbed biha, znači, e, ibadjet je učit Kur'an i ono što je e, navedeno, što je posljednici na primjer od Allaha Đelešanu putem Džibrila, da je od Kur'ana, Zaras od hadisa putlja koji takođe podstanik sam prenosi da, da je to rekao Alad de ali ne ulazi u Kur'an i nije i ibadet ga čita sam poseb. I još drugu razsko navode učitelji, a to je da hadis je kući može se prepričati svojim riječima, dok kur'anske ajete se ne može prepižati riječima, nego mora se baš uh, znači po uh, harfu, onako kako po harfovima kako je spomenuto u kur'anskim ajetima, de, a ne da se prenosi, a ne da se prenosi svojim riječima. Uh, ovdje je još zanimljava me po pitanju Hadisja kucija, imamo to da li, mnogo je hadisa koji ima hadisi kucija, napisane knjige posebne koje se su hadise, hadis hadisi hadisi kucija znači ono gdje kaže da Asa prenosi od poslanika a on prenosi od svoga gospodara a Hadis, a nije kuranač takvih hadisa ima mnogo onda se tu postavlja pitanje je ovo što je spomenuto hadisu jesu li to riječi Allaha Đelešanuhu jesu značenje znači to je poznato razred učenjacima da li je ovo što se prenese u hadisu hadisu kuciju je li to rekao uh, je li to što je preneseno je li to po značenju i po tekstu od Allah dželešanu ili je samo po značenju a ne po tekstu i to su poznata dva stava učenjaka po ovom pitanju znači jedna skupina učenjaka smatra da ono što je došlo u hadisu kuciju gdje kaže uh, poslanik sam alejhi da je rekao Allah dželešanu klasanaj uh, hadis također u, u, u, imamo ga u u ovih 40 nevevi hadisa kada kaže eh, poslanista da je prenosio od Allaha je rekao eh, ja i badio roboj moji inni zalemtu ja zabranju zulom samom sebi i zabranjujem ga vama pa nemojte međusobno činiti zulom jednim drugima to je klasičan onaj hadis a ovo je drugi a imamo još jedan treći unote 40 nevevi hadisa koji sve hadis kuci Sad su učenjaci razilazili znači, na dva tak klasična stava. Da li to što prenosi poslanik San Salam, jesu li to uh, i značenjim i tekstom riječi od šanuhu, Želešanuhu, uh, ili je samo značenje od Alaha Želešanuhu, a riječi su od poslanika San Alaha Želešanuhu. Jedno i drugo mišljenje poslika učenjaka. Uh, problem je tu što znači nemamo nekog šerijaskog teksta koji presuđuje po ovom pitanju, osim neki indirektnih. Nema on direktnog teksta da kaže da, da je rekao, recimo, po Sanistan, Sanam, ovo prenosi u hadisi, u kuci od, od Allah i El-Shanu, znači, to mi je došao Džibri, prednio meni da je, da, je, da je rekao Allah i El-Shanu. Tako nešto ne imamo. E, zato imam to razilaženje. Skupina, velika skupina očenjaka na jednom stavu, velika skupina očenjaka na drugom stavu. Ima i neke indirektne argumente. Skupina očenjaka koji kaže da je, da je hadis kuci i značenjem i tekstom od Allah i El-Shanu, recimo, zaključuje i hadisima, u u, u kojem kaže došlo takav tekst da ne može se reći da je to rekao Aladžešanu, a pripisuje se u, da je da je to rekao da kaže po po, po tog hadisa. Inni zalemtu uh, zulme ala nafsi yasun ja za uh, ja zabranio. Ja sam zabranio zulum samom sebi. To Allah džšanu kaže. Kako će to biti reči Allahu poslanika, a on kaže da je to rekao Aladžešanu? druga skupina učenjaka kaže ne kaže imamo i drugi hadise u kojem kaže poslanik sada da je da je rekao Allah dželešanuhu po potovu hadisa inna allahe katabel hasenat ve seyyat zay salallahu aleyhi ve propisao dobra i loša djela summa bayna zalik zati me to pojasnio fa fa men hamma bi hasenati doka hadis povećen hadis kažizivo se u onadise govori u trećem licu Ne govoriti su prvom licu. Ako je pitanje prvog lica, trećeg, znači onda to nije presudno. Znači iz ovog hadisa možete raž, e, razumijet kao da se prepričava od Allah Đešanu, a ne da se govori da je to rekao Allah Đešanu. Iako je došlo, prenosi od Allaha Đelešanu da je rekao. E, tako, znači, e, mogu jedna i druga skupina dokazuju e, sa hadisma koji podupiru njihova mišljenja. U svakom slučaju, e, Bitna jedna stvar ovdje, znači, da je, hajde, diskusiji ono što poslanik sa Lalaom 7. kaže da prenosi od svoga gospodara. E, I pripisuje da su to njegove riječi svejedno bile po značenju i tekstu od Laješanu ili samo po značenju mimo teksta. Da je se poslanik da je se poslanik sa Lalaom 7. da je značenje prenešeno njemu, recimo, putem Džibrila. Dobro To je malo jel, prije nešto uđemo u temu. Znači, u tom hadisu koji, koji globali, globalo obrađuje ovu temu, računanja dobrih i loših djela, u njemu je došlo. Znači, hadis je, Mutefekun alih biljažeg Bahara Muslim, od oblaju nabas radijelahu anhuma, da je poslani srano rekao, da je Allah Želešanuhu rekao, ine lahe ketevel hasenat veseijat. Allah Želešanuhu je odredio, odredio ili propisao dobra i loša djela odredio koja su loša koja su dobra djela. Karl thumma baina zalik pa je to pojasnio. Karl fa men hamma bi hasanatin pa ona ko ima namjeru da uradi dobro djelo, fa pa lem paga ne uradi. Kataba llahu indahu hasanatan kamla. Allah je shanu to upiše kao jedno djelo dobro. Jedno potpuno dobro djelo hasane kamla. Kamla znači potpuno. Znaci ima namjeru da uradi nije ga uradio, a onda ima nagradu kao da je uradio jedno dobro dijelo. وَاِنَهَمَّ بِهَا فَاَمِلَهَا Pa kaže, ako ima, znači nije namjeru da ga uradi, pa ga uradi كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَشْرَ حَسَنَاتٍ Allah Žešanu ga upiše kod sebe kaže, kao deset dobrih dijela, on uradi jedno, a broji se deset, kaže, ila سَبْعِ مِيَ دِعْفٍ do sedam stotina, ili adafin Kethira I, i kaže im mnogo no, no mnogoostruko više. Znači, e, ili desetorostruko najmanje, do sedam stotina, a neki ima preko sedam stotina. Oin heme bi se ijeti. A sad imamo ono, ono drugo, znači, ovo je imao namir da uraditi dobra djela, pa go, nije ga uradio ili je ga uradio, pa vidimo koja je posljedica toga. Kaže on hamma bi sayyid, ako ima nameru da uradi loše djelo, ono koje je zabranjeno, loše misli se zabranja. felem jamela, pa ga ne uradi. ketebeha indehu haseneten kamilah. Znaci, ima namjeru da uradi loše djelo, pa ga nije uradio, Allah dželle šanu upiše ko sebe kaže kao jedno potpuno dobro djelo, zato što ga nije uradio, imao namjeru da uradi, pa ga nije uradio. Wa in hamma biha, kaže ako je ima namjeru da uradi biha misli se dobro djela pardon, loše dijelo se je fe amileha i uradi ga ketebe hellahu se i etan vahid Allah će upiše kao, kao jedno kao jedno loše dijelo znači nema mnogostruko više loše dijelo za razsko dobroj dijelo ovaj hadis je jako bitan i govori o jednoj velikoj stvari a to je kako se nama računaju dijela dijela koje radimo Znači kako on se računa i dijela koje radimo, kako je Allah Đelešanu, odnosno govori o, o, o dobroti, veličini, rahmetu, fadlu Allah Đelešanu, prema svojim robovima. Da ono jedno dobro dijelo koje uradi, računa se od 10 do 700 i više puta nagrada, čak kako ima namjer da uradi dobro, pa ga ne uradi, ima nagradu jednu. Jedno loše dijelo koje htio će da uradi, ga ne uradi, ima dobro dijelo za to, znači nevratna stvar. Što je ovdje nevratna stvar? Zanimljivo da ćemo onda nakon ovakve računice, da ćemo mi doći na sudnji dan i da će nam prevagniti lošadi, jako mnogi ljudi. Govorimo oni koji, ću, koji će umrijeti na tevhidu. Ovo je bitno za oni koji će umrijeti na tevhidu. Oni koji umru na širku, znači njima je završitak džahnama. Oni koji umru na tevhidu, onda se njima zbrajaju i onda se na osnovu loših i dobrih dijela vide, hoće li prvo ići u džehennem da ispašaj loša dijela, pa će onda biti vraćeni u džennet kada kada bude završeno kažnjavanje po akidi ehli su nevelžema kao što kaže bla nabas radi allahu anhu kaže vejnuli men galebe vahdanuhu ašaratihi kaže teško onom kaže čije jedinice pobjede desetice Kakve jedince? Pa ono što radiš, loše dijelo, pa se jedno broji da ti to prevagni na dono što radiš jedno, a brojice 10. I dočasno sunje dano i pobjediti. Da ovo je nevratna stvar, znači. A mi znamo u šerijskim tekstovima pojašnjeno da će biti ljudi od su dočasnog sunja dana iz našeg umeta koji su umrli na tevhidu i da će završiti u džehennem. Sin da njihova kažnjavanje nije vječno. Uh, zanima znači da pored ovakve dobroti I pored ovakvi ne, ne, nevjerojatno dobre u našu korist računice da mi dođemo na sudnji, dan, na sudnji dan, da dođemo i da nam prevagnu loša djela. To ukazuje znači da radimo loša djela nevjerojatno mnogo. Oni koji će raditi. Znači da nevjerojatno loši djela radi. Ako ti prevagnu loša djela koja se jedno za jedno računa na dobrim koje se jedno broji najmanje deset, Naci da ti loših dila radiš mnoštvo. Naravno ima pojašnjenje za to. Mi znamo onaj hadis. E, ako neko nije jasno jel otkud to kako se to može desiti? Može se to desiti e, ne samo kod oni koji se ne praktikuju vjeru. Kažem novi ne praktikuju vjeru jel ono iz, ovaj izgovori la la neka klanja oko nako i pa razumljivo jel fala bog da će pravagati jel upadaju harame nemaju životu halalaj harama to je razumljivo. Ne govorimo za one koji eh, tek hadisa govori onima koji će imati koji match e i namaz i posit zakat ona hadis o e meni, meni muflis atadruna men men lufus kaže poslanik na hadisu o od abu hurajri vidiš ko muslim kaže poslanik znate li ko je muflis od, ko je bankrotirao iz moga uma ko je onaj koji će, ko će biti bankrot mi se ja sudni dan pa ko, kaže ko je kod nas banko kaže mi kod nas je ko bankrot ona koja kaže men lad dirhama allah ko nema dirhama vola kaže vola meta niti ima nema ni dirhama para niti ima imetka ni nekretnina ni para ništa Kokus, kokus kako na ono kaže kod nas. Ne ima ništa znači. Ko to je kod nas? Kaže ne, iz mog umeta. Kaže i u mom umetu će bit e, muflis. Onaj kaže ko će imat, kaže. Ima će i namaz, kaže lehu salatu, wa savmun wa zakatu. Jedno drug najbitniji obruknavi. Tako je spomenuo hadis. Kaže međutim šta je radio? Kaže šeteme hada. Kaže, ovog je vrijeđao i psovao. Uh, kaže, zalem haza, ehad me alim haza. Ovo je mu činio zulum, ovo, od ovog je uzeo i metak. Kaže, uh, uriva je došao sebe haza, ovog je vrijeđao. Uh, znači, narušavao je tuđe časti ljudi. U metku, znači i u metkoj i u časti i ostalim stvarima. I kaže, ovo pričamo hadisi i kaže, onda će kaže biti uzeto i od njegovih dobrih dijela svima onima koji učinio zulum. iako ima namaza, posta i zakata i ostali ruknova, dobrih dijela onda će o njegovih dijela biti prebacivano na račun onih kojima učinio taj zulum. i materialni i fizički i u čast pa kaže pa kada mu nestane kada mu nestane dobrih dijela bit će prebacivano od onima koji on činio taj zulum, Biće prebacijen iz njegovih, njihovih loših djela na njegov račun. Znači, tako hadi iz teksta, nije pa jašnja. Znači, govori o osobama koji se drže vjeri, praktije vjeri, a ovo ne bi bilo spomenuti u hadismu da neće biti takvi slučaje na sudnji dan. Znači, bit će među nama takvi koji će imati takvo stanje. I to ona pa jašnja ovo. Znači, da će biti među nama oni koji, koji drže se vjeri, ali, znači, da će mu prevagnuti njegove jedinice, njegove desetice, najmanje desetice Što znači da, da, da mnogo ljudi upadaju u ove ovaj stvari koje se ovdje spomenite. Znači narušavaju znači, po pitanju vrijeđanja zuluma prema drugima sve jedno u časti ili u metku ili u fizičkom nekom obračunu i tome sl. I to je ono što će nama našet na sudnji dan. Da nastavimo dalje ovaj hadis da ga, da ga protumačimo u kontekstu teme računanja dobrih i loših dijela. Da, bi, da, da budemo jasni uh, na tome kako ćemo dužna suni dan da znam čemu se možemo nadat čemu se mo, možemo nadat nadamo se da ćemo vidjeti od toga da svaka od nas treba da se trudi da se trudi da čini dobra djela da se kloni loši djela i tako dalje to svaki normalan musliman uh, to mu je osnova da da se, da se izgrađuje na tome da da nasi učini što više dobri djela da se kloni loši djela uh, da mu da zna da mu je život na dunjalu samo ispit iskušenje da je pravi istinski život na ahire, to je ono školski što mi učimo u To učimo školski, međutim, kad čovjek počne da živi, uđe u realan život, to je onda već druga priča. To je već mejdan. Isti ovaj hadis od Abdullam Navas, Radjela Hanhuma, imamo u drugom rivajetu, <clears throat> također Mutefeku na lejih, ali o debuhure pa repanom, povješna jedan vrlo bitan detalj. U njemu je došlo a on njemu je došlo da da Abu Hurajra kaže da, da je poslanik sam sam rekao kaže Allah dželešanu malo sa drugačijim tekstom idza arada abdi an yamala sayi'atan kaže kada hoće moj rob da učini loše djelo fala taktubuha alayhi hatta yamalaha nemojte mu ga upisati sve dok ga ne uradi kada hoće da uradi loše dijelo nemojte mu ga pisati Misli, misli se na Meleke, da ga ne upišu, sve do ga ne uradi. Fejn amileha fektu buha bi misliha. Pa kada ga uradi, upište mu, oniko koliko je, znači, jedno loše dijelo, jedan grijeh. Vaim terekaha min eđli. Ako ga ostavi, znači ima u namjeru da ga uradi, kaže, a ostavi ga zbog mene. Ovaj detalj je vrlo bitan. Ostavi ga zbog mene, fektubuha lahu hasana upištemu je kao jedno dobro djelo vojda rade nyamala hasaneten kaže kada hoće da uradi dobro djelo jamelha i ne uradi ga fektubuha lahu hasanu upištemu njemu kao jedno dobro djelo fe inamilaha fektubuha lahu bi ashr imsalha ila sabmi aldefin kaže ako ga uradi upištemu kaže ko vrijedno 10 10 rastrukog do 700 vrijedno 100 djela Znači, potvrđi ovaj prijetun. Znači, s tim da imamo ovdje jednu vrlo bitnu dodatak, a to je, kaže, Vo ako ga ostavi zbog mene, kada ima udaradi loše dijelo, pa ga ostavi zbog mene. Tu što nam pojašnjavate neke detalje vezano za toga kako nam se brojiti dobra dijela. Uglavnom, nema ovdje, znači, neke nejasnoće, oko dvije vrste, dvije vrste dijela ovdje. Znači, onaj koji radi, Amelus Hasenat, onaj koji radi dobra dijela, Ionaj koji radi amela se ja to onaj koji radi loša djela. Naći dać računanja nema oko toga neke nesnoći. Naći onaj koji radi dobra djela, kako došlo u hadisu, brojimu se znači najmanje da se tostoku ima 10 savapa za jedno djelo, da se tostoka nagrada do 700 i više od stotina. Naravno, tu se postavlja se pitanje, ovo, ko će ima 10 Ko će imat do sedam, ko će imat preko sedam? U čemu je tu razlik? radimo jednoti isto od jela. Svi mi klanjamo jednoti isti namaz, svi klanjamo povodni namaz, a neko će, ili da li se to misli, da će neko taj jedan isti namaz, neko će imat se nagrod za taj namaz, neko će imat nešto do sedam stotina, neko će imat preko sedam Šta to čini razliku među ljudima koji radi jednoti isto od Ovo nek nam bude nagradno pitanje ovdje odgovor na ovo pitanje ima nagradu od strane udruženja. Znači, kako da, kako da razumijemo ovo? Znači, pitanje to. Kako da razumijemo ovo da za jedno te isto djelo koje različni muslimani rade, neko će imati desetorostruku nagradu, neko do 700, neko preko 700. U čemu je? A šta je to što čini nečije dijelo vrednim, a to isto djelo radi drugi muslimani, a nije toliko vrijedno? Šta je to što presuđuje u vrijednosti nagrade? E, znači, ovo što je došlo u hadisu, to nam potvrđuje ajit koju smo malo prije spominjala početko. Ono a, u suri LNA men džaja bil hasen de felih ašar emsalja, ko uradi dobro dijelo a, ono se broji desetorostruko i obrnuto, ko uradi loše dijelo neće biti kažnjen. Osim, kao a, jedno loše dijelo broji se kao jedno loše dijelo, jedan grijeh. Vohum la judle a oni neće biti kažnjene. Od, pa neće biti učinjen zulum. Ne ima zuluma na sudnjem danu a ma ziadatu mudafat ash-shatiči znači toga kako, kako osoba dobija više znači imamo jedan nek, možemo nazrijet nekakav odor na ovo pitanje što sam malo prije pitao a to je ono kuransko vete sure bekare uh u kojem došo kaže mathalu alline yunfikun wa alahum fi sabilillahi kemathali habbe primjer oni koji djelju svoj imetak na allahovom putu kaže je primjer habbe primjer zrna En betet seba se nabil, zrno iz kojeg nikne sedam klasova. Fikulli sumbuletin mi etuhabe, u svakom klasu stotinu zrna, Wallahu ju daifu li meješa, Allah dješanuhu, u mnogo stručuje, kome hoće. Wallahu as na Allah je ona, Allah je dobročinitelj i onaj koji zna, onaj koji neizmjerno daji i koji, koji mnogo zna, koji sve zna znači ovaj ajetan donikli nazir je odgovor na ovo prije pitanje što smo, što smo govorili samo treba nam precizniji odgovor ako ga budemo znale. Druga vrsta dijela znači ovo što se tiče je dobri dijela amelosejat, loša dijela u, a, a, u ovom hadisu, hadisu hadiskuciju i u ajetu je pojašnjeno u ovom istom ajetu su ureda nam je pojašnjeno da loša dijela se ne umnogostručuju znači jedno za jedno Vomen džaj bi se ijeti, fela viš da li da, mislala kao, kao uradi loše dijelo, neće, neće biti kažn osim jedno za jedno. Osim onoliko koliko uradio. I neće biti učinjen zulum. nećemo dati za jedno loše dijelo da, da se broji pet ili deset. A tako je pojašnjeno i u hadisu, da je ponavljeno tekst hadisa. Međutim, ovdje imamo pojašnjeno nekim drugim šarijaskim tekstovima da to baš nije uvijek. Nije to baš uvijek. Kako nije? Pa zavisi od, kako kažu učenjaci, to, to im ređe finno pojasnom komentaru ovog Hadisa, kaže da loša djeca, par loša Loša dijela uh, postaju veća, umnogustručuju se, ponekad, shodnom mjestu i vremeno. U određenom vremenu, na određenom mjestu, loše dijelo može biti gorije i više kažnjivo. Šta im je zato to? Kur'anski ajati su tauba in adda shuhur inda Allah his znači uh, za mesece i dana kod Allah džele šanu brojanje mjeseca dana kod Allah džele šanu uh, pardon brojenjem mjeseci kod Allah džele šanu kaže uh, 12 mjeseci fi kitabihi wallahu yaknizi yoma khalaqa sema va ter kako je stvorio nebesa i zemlju znači godna dana 12 mjeseci ijetski narod, po mjesečnom mjese. imi Minha arbaatun hurm kaže одни су четири која су света. Šta je po čemu su svete? Uteme nije dozvoljeno u njima da se počini rat. Zalike dinul qaym kaže to je prava vjera. Fala tazlimu fi hinna enfusakum. Innemojte u njima činiti zulum samse, zato nemojte u njima griješiti. Došla je zabran da se u tim mjesecima ne griješi. A ona pojašnjavaju komentatori a poco to znači odpočeo da od Saba pa nadalje ovog ajeta odnosno tumači mu fesiri kaže Abdulab nas kaže ovaj ajet ovu fala tadum fihi nenfusako nemojte u tim mjesecima ta četiri sveta mjeseca vjerovatno znate koji su to mjeseci nemojte kaže u njima kaže da činite sami sebi zulm odnosno da griješite Kad god dođu u ili hadisu da čovjek čini zunom sam sebi u doslovnom prevodu, misli se da čini grijehe. Kaže Abdullahi vnabaz, kaže fi kulli hinne. Kaže, tome htasam iz dalika arba taša. Kaže, uh, ajce odnosi, kaže, da ne, da ne činimo, da ne, činimo da, da ne griješimo u svim mjesecima. Znači haram je čini znači grijeh u svim mjesecima. Kad zatim je kaže summa ihtasa min zalike arbaata. Zatim je iz toga izvojeno još četiri mjeseca, fejala hunna huruma. Pa su oni učeni sve, svetim, kaže wa adhum hurumatihin kaže. I onda u, u svetost u njima je, znači svetost određenih stvari djela koje se radi je veća u tim mjesecima. Kaže, u ođale zembe fi hinne adam, pa je grijeh u tim mjesecima veći. U do salih u adam. Kaže, i dobro dijelo i nagrada su veći. E, ovo svi su potvrdili drugi, e, i drugi e, mufesiri i drugi učenjaci. Znači, da griješiti u ovim mjesecima nije isto, da znači, e, shodno vremeno, nije isto kao griješiti u drugim mjesecima. da ne navodimo ovdje druge mofesire, um, druge uh, komentatore, koji istu stvar ovu potvrđuju. Znači, da je grijeh u Ešhurun uh, Hurom, u, uh, u, u svetim mjesecima, da je veći nego u mjesecima drugim koji nisu, uh, koji nisu sveti mjeseci. Uh, S tim doćinjaci odavljaju, znači, grijeh uopćeno. Ne misli se samo grijeh onog zbog čega su uh, sveti mjeseci postali sveti mjeseci. Uh, uh, uh. A onda imamo sličnu stvar uh, vezano za mjesto. A to je recimo mjesto uh, u Ajet govori o uh, recimo o haremu Mekanskom. Kode u Meku, pa ima ona uh, zove se harem. Uh, harem svarto je zabranjena zona, zabranjena zemlja u kojoj zabranjaju da uđu u nju nemuslimani. A to znači, nije mešćid, nego oko mešćida ima, znači, ima poznato na ulazu u harem, imaju ima betonski stuboj koji piše da je tu, da je tu bidajetul harem i da odatle počinje, tako dalje. Znači, to je oko znači, negdje je Meka već prešla granice, izašla izvan harema, a negdje je, negdje je harem zabranjena zemlja, to je dobro, zabranjena zemlja, negdje je izvan grada Mekije. E, taj harem ko je pojašnjen. Nači, poslanik sam pojasnio gdje, gdje su mu granice. E, u njemu činiti na tom mjestu činiti grijeh nije isto kao učiniti grijeh van harema. I to je došlo u, u Kur'anskom ajetu suri Hadž 25. ajet: "Wa may yurid wa bil hadin bi zulmin nadhiqu min adabin I kaže ko bude imao namjer da u haremu, u zabranjenoj zemlji oko kabe kaže bi ilhad me kaže da učini nepravdo ili nevjerstvo ilhad znači nevjerstvo kufar ateiza kaže no zikhu min azabin kaže mi ćemo ga kaže bolnom kaznom kaznjeti ali ovo je znači stvar. Neko uradi ko uradi nevjerstvo i zulom nego ko ima namjeru da uradi ovde kazna prijetnja dolazi zbog namjere da su uradi uglavnom Ovaj ajet e, govori ono što, e, tumači ono kako se neki ashabi ponašali. Kaže, skupina od ashaba nisu htjeli da stanuju oko kabe u haremu, onom dijelu. Poslije, kad je, kad je, kad je slobođen, kada je vraćan na meka. Što nisu htjeli? Kaže, hašeti kabe zunom. Nisu htjeli jer, kaže, kada tu radi neko loše dijelo, no gostruko koje veći. A kad uradiš loše dijelo van harema, manje se broji. Znači, jednostavna računca. Od, od tija saba koji se prenosio, to je Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Nas, radi Allahu anhum, uh, Abdullah ibn uh, Amr ibn Nas, uh, njegov, njegov sin. Znači, svi su oni govorili, kaže, hati etu fihl adam, znači, griješiti unutar te zone zabranjenog mjesta, kaže, veći grijeh. Znači, ovo dođe kao izuzetak onog općeg pravila koji smo spomenuli i u ajtu i u hadisu. A onda neki učenjaci spominju to, navoditi i rečem, da, da, kaže, zavisi težina griha nekad zavisi i od osobe koja radi. Kaže, da se upovećava grijih bi šerefi fa ilihi. Kaži, povećava se grijih shodno veličini počasti ono koga radi. Kako? I to dokazuju nasom ono što je, što je došlo u, u ajetima, riječ o Onda smo evo Majetu došao spomenje poslanika sallallahu alejhi ve selam udeli Majetu da žene poslanika sallallahu alejhi ve selam. Vi se navodi u tim ajetima da oni ako rade određeni grih da nema istu težinu kao da uradi neko drugi. Sad posle pitao da može analogijom da se to odnosi na neke druge ličnost, mimo njih. Ajet je došao tako. <coughs> en thabbtnak laqad kit terkenu ilehim shay'en qalila. Kaže Allah džanu poslanik sallallahu alejhi ve Kaže Da, da, ti, da mi tebe nismo učvrstili. Kaže, pi, ti si, kaže, skoro bio, kaže, nageo prema njima da popustiš nešto. Mušicima. Ali da ću ono za poslanika. Kaže, leka, kite terkenu i lejim, kaže, skoro da si bio, kaže, bio nageo da popustiš, šej Kalila, nešto malo da popustiš. Onda ajde znači govori ono kad pričamo o vjeri popuštanje ili popuštan. znači, eh, je popuštat, ili rijed popušan. Znači poslanik sada nije bilo dozova popušta. Ni, ni malo da popušta. Još još eh, posljedica toga je da imaš znači kaznu da je uradio tako naš kaže, iden la kaže a da si tako uradio, da si im popustio malo. Da si popsio njih u mušrika, Dok su bili u Mek Nake. Mi biti, kaži, kaznili kaže, duplom kaznom na dunjalku i na ahiretu. Ovo se odnosi na poslanika Saloncenove. Naravno, šta je mudrost toga pojenta? Zato što je on, poslanik Saloncenove, je on uzor i ljudi ga slijedi u tome. Ako on radi ovo, drugi ga slijedi u tome, znači ona je ona na koga se ugledaju. I on nije smio u tome da, da popušta u onom što je što je našo suodnosti ayat. A onda imamo za žene poslanika sam sada. Ya ni sa'ene bi, kaže o žene vjerovjesnika. Men yati min kunne bi bifahishatin mubayyana. Kaže ko od vas dođe sa faše i sa jasnim nemoralom. Prenos misli na znalo. Yu da afi Kaže ima će kaznu dvaaf će duplu aladab di afain imače duplo kazo. V kan je to Allah sir atur Allahu jahannu yas Imamo i drugi ajet koji potvrđuje ovu stvar. Ođe su spomenuti znači poslanik sallallahu da bi imao kazo duplo, njegove žene da bi imala kazo duplu, ako bi napravilo i prešao taj ajet. Onda se postavlja pitanje dobro je li se to odnosi i na neki drugi ako su učenjaci nasljednici vjerovijesnika znači i oni znači ako radi neko loše dijelo bojace da imaju duplu kaznu što je, jer oni sa lošim djelom, ljudi su gledaj na njih oni su uzori može se to kijasom reći ili ne može postavlja se pitanje može tako za neke žene se reći koje su, može se reći na stepenu koje su na stepenu žena postanika salallahu alih vaselam to je tema za sebe Uglavnom, znači, ovo znaveli smo ova tri izuzetka od pravila da za jedno loše dijelo brojice jedan grih. Izuzetak je, znači, shodno u koje vrijeme se radi, spomenuli smo na kom mjestu se radi, a onda i od kojih osoba se to radi. A onda dolazi ovaj malo komplikovaniji dio, a to je e, kada osoba e, ima namir da radi dobra dijela, pa ne uradi, ili ima namir da radi loša dijela, pa ih ne uradi. Šta je posljedica toga? Pa kaže ovdje, kaže Elhamu Bilhasane u hadisu kako je došlo ovdje pojašljeno, kaže onaj ko ima namjer da uradi, da radi dobro djelo i dobro djelo. Znači, ako ima namjer da uradi da robio djelo kako došlo u hadisu, piše mu se jedno potpuno, uh, uh, ima namjer da uradi pa ne uradi pardon, imao je nam, ima namir da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, piše se jedno potpuno djelo. Kako došlo hadisa, obdolavim na basa. E, a ovdje sad ostaje problem. I e, to je sad ono što treba se definisati. E, šta se misli ovdje pod namjerom? Da li se pod namjerom ovdje misli e, takozvani hadithu nefs? A to je razgovor sa samim sobom. Znači misa oti prošla. To je hem. Znači, da ti razmišljaš, pa mogu sam vratu udovijela. Mogu sam većeras klanjati keam u lijele. Osam, jedanist, trinist. I ti pričaš sa sobom, razgovaraš. Razgovaraš sa sobom, razmišljaš. Je se misli na to? Ili se misli na ko, Proš... takozvani, e sad ovdje pojimte, ovdje dolazi. Znači, imamo šerijeski tekstove koji nam namjeru pojašnjavaju nekoliko... Namjera ima nekoliko faza. Prva faza je takozvani fikr, misao ili hatir. Znači, misao ti pruđi. Pruđi ti misao, treba klanjati noćni namaz. Namaz, klanjati noćni, to je velika nagroda. Najbolji, najbolji dobro i uh, bade poslije farzova i tako. Znači, pruđi misao. To je jedna faza, početna faza. Misao da je dobro klanje treba klanjati i ja trebam klanjati. Ja, ako muslima, ja treba klanjati Noćni namaz Imam fazu bolju jačutok na višjem stepenu a to je hem min gair azm a to je namjera namjera ali ne ona potpuno odlučna da kaže eh, hoću ja da klanjam i ja vrijeme da ja počnem klanjat noćni namaz neem hoću hoću da ja da klanjam hoću da klanjam i treba da klanjam noćni namaz Znači, prvo je bila samo misla o tome. Da onaj koji klanja, ima nagrade, muslima, svaki ovaj treba, i ja bi trebao da klanjam. A sada je došlo, e, ja hoću. Ja hoću da klanjam, da hoću nam, da malo bilo pa da bi lakše mogli razumijeti. Znači, imam namjeru, međutim, ne imamo odlučnosti, koje odlučnosti? Da se u praksu. Imamo treću fazu, a neki učenjaci pominje četiri faze ovdje. Imamo treću fazu, a to je namjera popraćena sa radnjom, aktivnošću. Treća faza jača. Koja? Znači, imam namjer da počne, da klanjam, hoću da klanjam, hoću da i šta ću radit? Leću ranije, naviću sa, sad, reću Hanumi kad ona ustane da me probudi, kad i ona ustane da me probudi, I tako dalje. Glavno, znači uložiš truda nečeg ili ili ono naviješ i ustao ti, ali ono pravagalo te tamo, va, vamo, znači šetan te ono odgovori, reko njemu ako ustaneš, neš može zaspati, ovako onako valja rano na posao i ovo, ono i tako dalje. Glavno, ustao skreno se međutim nešto te zabelo nisi. Kreno si, navio si, imao si namjer, znači konkretno si nešto radi, i čak si isgovorio. Reko si: "Anuma, ja, ako, ustani, budi Ile, ako ustaneš budi tebe." Ili ti u budi ti Kreno već akcija. Već Vešće nešto uradlo. Nač tri razste su u faze. Jedno onako prošlo ti miso, drugo imaš namjer, al nisi ništa konkretno uradio. Treba al kad ono, onaj ono inshallah jednog dana, kad ja budem jači i bolji kad ne budem imao posla, ja ako onako, znači ljudi odgađaju. Što su ljudi dobra delovi odgađaju, nešto. znači. Nač to je druga faza, znači ima namjer, namjer međutim nema odlučnost spreveda, a onda treći sve, sve ovo otpada pod niyet već ima namjer, ima nijet i već je odradio nešto u praksi da sprovede. I desi se da ne uradi. Ali već pokrenuo, uradio je nešto. Na koje se od ovog troga odnosi ovo što došlo u hadisu? U hadisu kaže ako ima namjer da uradi dobro dijelo i ne uradi ga, pišemo se, pišemo se da ima jedno dobro dijelo. Na kojoj od ovog troga se misli? Ibn Ređebi je nagio u stavu i on smatra da ovdje se ne misli na ono, onaj prvi dio koji prvi dio ne misli se na hatir ne misli se na ono prošlati misao kroz da što smo prvo na prvu znači, ono, da kaže dobroj namaz ovaj, kiamu li, treba klanja sviga klanja ja ga tako da sam misao prošlo i ide živiš dalje kod da nije ništa bilo ne misli se kaže na tu nego kaže misli se misli se kaže na ovo treće na treće se misli ne na drugu Nego na treće se misli. I navodi, kaže, i navodi argumente za to. Na treće se misli kako? Kaže, e, zato kaže, e, zato što kaže, mora spojiti, u ukazuju to drugi šrijeci i argumente, kaže, mora spojiti s tom namjerom da izgovori riječi, da će ili riječi ili dijelom nešto uraditi. Riječima da ka, da kaže, da obznani, još kad obznani, reko je, znači mora se držati riječi i tako dalje, da obznani riječima ili kaže da je nešto konkretno uradio praksi. Ono što smo rekli, znači, ranije legao navio tu upozorio drugi da ga probudi tako dalje. Znači, jedno od tog dvoga, ili izgovorio riječima da ima namjeru, govorio o tome pričao, ima namjeru, hoće i, znači, tvrdno hoće, odlučio da to uradi. Ili da je već nešto konkretno uradio, bez riječi. Jedno od tog dvoga, kaže, kad se to spoji sa na, nijetom namjerom, onda, kaže, ima tu nagradu. Šta je dokaz za to? Dokaz je onaj na početku naj najdugi jihadiško spomenuo da je poslali sami kaži da a, sprem Dunjaluka se ljudi a, dijeli na četiri vrste ljudi. Pa je u tom hadisu jasno spomenuto. Znači, imamo ono prvost, da posjetimo na brzinu. Prva skupina, znači, a, onaj kog Alšanov skrbio i imetkom i znanjem i radi i troši ga po znanju onako kako treba. To je naj, najveći stepen. Na zanima ovaj drugi. Znači, onaj koji ima znanja nema imetka, ali iskreno gnijeta i kaže da je meni imetka u radiju bi kao onaj Što imao im je imao ime jetka? Šta je ovdje pojinte? Izgovorio je. Reko je riječima. A što je dokaz? Kaže je riječima da se broji. Dokaze onaj hadišt, sada je poslije ispomenuli. Kaže, zaista moj, ina lahe težavze li umeti amma hadetet enfusehom. Bihi enfusehom. Zaista, Allah, šanu, prelazi mome umetu ono što razgovara sam, sa sobom, mislimu, najdži raznorazni. Kaže, ma lem je tekelem, sve ne izgovori, a u tamel, ili ne uradi. Jedno od tog dvoga. Tad se ne broji. Dok le god je, got, je, je u, u, u, u nutreni, u prsima, razgovara sa sobom, bori se sa sobom, znači ne broji se. Kad izađu eta riječima i dijelom, onda se već broji. A to argument za ovo uvode. Da bi se brojali u postivnom negativnom smislu, mora izaći iz tebe. Znači, i ova jedan i drugi hadis ukazuju. Onda u ovom hadisu, ove četiri skupine ljudi, spravdu njalka, Ova zadnja skupina. Treća smo rekli, onaj kaže koji, koji ima i metka nema znanje, troši metak na neispravnu haram. To je naj najgori stepen. Al kaže onda Rob, kaže četvrta skupina koji e, nije glačano skupina, ni metkom ni znanjem. Al kaže da je njemu da on ima i metka radio bi ka onaj što ga troši u haramu. Izgovorio a šćivi će govoriti znači ovo je dokaz u riječima a djelom imamo u drugom hadisu što potvrđi ovo što što zastupa ibn Ređeb znači misli se na tajniit a ne da, da neko kaže ovaj da on kaže ja uvijek nijetim, dobra djela ja samo o dobrim djelima razmišljam praktično ništa ne vidiš ni, ne osjetiš a on u duši med i lega dobar dobar samo misli o dobrim djelima i on će inshallah raditi on će ovo kad praktično niti se potrudio niti je rekao nit se potrudio niti je reku i on da sebi još umisli da je, on, da, je on, onaj, da je da je osoba dobra ali ma iskren nije bitno je kaže ono što je u duši što je u srcu dok se ono ne ispolji što je u duši i srcu znači onda ne znamo šta mu je u duši i srcu Allah džashançu nas pita za ono što je u duši i srcu u smislu kad se sprovede na odebitna pojenta. kad kažemo neko kaže Allah džanu zna šta mi mislimo što radimo što hoćemo što nećemo ka ćemo biti kažnjeni za to ili nagrađeni e, se ispolji u dva vida E to nam pojašna šarijetnače. Kad ćeš biti pitan, kad bit nagrađen kad se ispolji jedan od dva oblika. Ili riječima, ili dijelom. Ono što ti je unutrin. Četvrta ova kategorija kaže ko, a, ko ima namjer da uradi loše dijelo i ne uradi ga. Došlo je u hadisu da mu se broji Jedno potpuno djelo, jedno Hasane Kamil, jedno potpuno dobro djelo. Imao namir da uradi ošto i nije go uradio, brojimo se jedno potpuno djelo. Tako je to što u hadisu. E sad ovdje nastavi problem. Jesi to sve na istom stepenu? Kao i prijatodnom ovdje. Jesi to sve na istom stepenu? Vidjet da nije na istom stepenu. I to je Režem fino podijelio. Kaže ovdje znači, ima razlike. kakvi razlike? Kaže moramo spojiti onaj drugi rivajet koji smo spomenuli ovdje od Ebuhureiri. Gdje je rečeno ovdje, kaže a uh, kaže fe intekaha min ajli ako ima namjeru da radi loše djelo uh, pa uh, paganay uradi kaže ako ga ne uradi min ajli s Bogmene nije ga uradio kaže faktu buhalo hasan pište njemu kao dobro djelo i taj pojašnjava taj dodatak znači uslov da mu se brojalo kao dobro dijelo Znači, uslov da se brojali imao namjer da radi grih, pa ga niju uradio, je da ga ostavi radi Allaha Đelešanu. Težak uslov, nije lako. Što? Pa zato što imamo više solucija. Recimo, osoba ima namjer da radi haram. Međutim, ostavi taj haram zbog čega? Zbog ljudi. Straga ljudi, sramota. Uradio on raduzinalg, sramoto. Ljudi znaju da je nalog, da ne oprase više, neoprate oprate nikoj deterđent. Per je sve osvim obraza. Znači, imao namjer da uradi haram, ali zbog ljudi ne uradi. Zbog toga ode rating, rejting, čas, šta će reći ljudi, šta će se pričat za njeg. Ono što kod nas, znate, kod nas je najjači argument roditelji kad nas odračaju od praktikovanja vjere i držanja suneta. Šta će reći komuće, šta će reći, reći rodbena bala? Ono, kaj, kaj, et, nek' si u pravo to što radiš, ali što će reći ljudi, evo ga avije, avi je prolupo, i ti otišao, i ti ovoj, i onda te odraća, zbog ljudi, ne, on, će, ti njega ubiješ kak' u pravosti, sve je to redka, samo šta, kako reći komčijama, Ta reći od jedan put, će je bio ovakav, ovakav. Način, što je argument kod nas, kad te neko neće mu odraći, kada šta će, jer kako ću to to je unutar poroci, a ono to unutar države imamo sadovi se pravde unte državi, ova, imaju neke vihabije, došli, iznena, od nekud, ovaj imaju neki vehabi, došli iz dana, da sletje od nekog udutica i ova i ona i mi se i ne slažemo sa njima i mi, mi bi otirali, togli što su oni u se, el, nikli od na naše, naše sjeme od naših na znači, su ostavili sjeme i otišli, ostalo je kad tačva sa njima ni povitni, držatni e ovaj i pravdaju se vazda i i i ovo, i i, Hrvatsko, i Americi svakom se pravdaju, ova, što ima što imaju takvi u ovom umetuju narodu samo ovo na, na na manjim nivou na većem nivou šta ti reč komšije znači nas opet gendoci su udropili zbog bogova ili tako odaje pa onda od, od tog se izmisle od, od izašli, mudrosti ono, pa, nemoj, ovo, pa ne moe pa ne možeš baš sve to mm. ja, ne može a da u red pokrivenaj moje baš crno u redu bra ne mora baš biti ono, da se čovjek prepadne kad te vidi no? znači ne moe ovako ne moe nak... sve to otog nastalo ono je šta će biti reakcija drugog a u svašta bilo trebalo, osnova trebalo biti je ovako odvjere, jest selam alaikum ko je ugodio ljudima, Niku, niko nije ugodio ljudima ba, šta god da uradiš, uvijek ima neko kaže ma nije tako dobro, znači ako uradi, ako ostavi, ima namjer da uradi griji, ostavi ga zbog ljudi uh, skupina učenjaka kaže kaže, biće kažnjen kaže innehu ju akab ala terkiha bihadini kaže, biće kažnjen što je ga ostavio zbog ovog gneta. Znači nije njega znači biće kažnjen. Znači ne da nema nagradu, nego biće kažnjen. Druga skupina će ga kažnjen, neće biti kažnjen. Al nema dobro djelo. Dobro imu se dobro djelo, ali će bi kažnjen. Skupnja kaže biće kažnjen znači. Jer to ne radre delar del chãou. Rad radi lađe, ali radi ljudi raz sredini. druga druga situacija slijedeća. E znači Imo namjeru da uradi ne, haram, nemoralno, loše djelo. I kreno da ga uradi, da ga sprovede u praksu. Međutim, spriječla ga nešto, nimu se dalo. Primjerat. Ti da ukrade. Ti da ukrade, radi u firmi tamo vam negdje i imo namjeru s konta može se ovako ukrast i tako dalje. Imo namjeru da ukrade. Ili je uzmao, eto, ono, nemorali. Imao, da, imao, imao je namjer da uradi nemorali. Međutim, kada je krenuo da uradi, nije mu se dalo. Omaklo se nešto. Allah, od kaderom ili nešto se iskrslo ovako, onako, i, i mašilo ga. I nije ga uradio. Jer sad ima on nagradu za to. Je logično da ima nagradu za to. Da ima nagradu za to, krenuo da ga uradi. Znači, imao je namjeru i krenuo, već krenuo da ga uradi. Kaže im, ređe, kaže zekr jamaatuh anahu yu'aqab aliha Inne, kaže skonji skupljača aka će biti za to bi će kažnjen za to znači pa to je, jer je bio krenuo htio da uradi što što će, što će biti kažen? e kaže iz Bogonih hadisa smo ih spominali već nekoliko puta in la ta'dzazi ali umati amma hadat bihi an fusahum an fusahaj fusah kaže alashanu će prvo pričimo o preko onog što njegova duša ima namir razgovara sama sobom ono što, misli koji prolazi raznorazni. Znači, loše je misli. Malem je te krenuo, sve ne progovori, evo tamo je, ili ne uradi. Ovo je već radio, krenuo. On je radio, to što nije provio do krati, je duga priča. Kaže, na osnovu ovog hadisa, kaže on, kaže, on je uložio truda, krenuo da ga uradi, međutim nije ga sproveo. I to, kaže, ukazuje u stvari, U to u stvari ukazuje i na to da, znači, da on ne može potpas pod, ovaj, pod pod tekst ovog hadisa e, imao namjeru uraditi loše djelo, pa je ni uradio da dobije nagradu. Noć znači, ne može nikakど dobiti nagradu, znači on treba biti kažnjen. Bod kažnjen jer je već krenuo da ga uradi. Ovo slično a, ovo slično ovom pitanju da ga, da, da ga ne zaborim, je slično ono ovaj vjeratno se čuli za meselu prilikom posta, prilikom jesice Ramazana kad se posti, kaže da se kvari post kad neko zanijeti da, da se omrsi? da pokvari post. Zanijetio. I imamo skupinu učenjaka unutar Mezeba. Kažu, onaj ko zanijeti da da se omrsi u to kromazana, pokvaruje post. Kaže, da kromazana treba na, da nadoknadi taj post, Napos taj dan. Skupina žnaka kaže, drugi kaže ne. Ne treba, kaže. Pogrešno je što zanijetio to, međutim, ne treba, jer kaže, zanijet Nijet nema posljedica. Ko kažu mu kako nema posljedice? Ina ne malo malo biniat. Djela se vredne uspremnieta. On ima niyet da da se omrsi. Naravno, ovde paše, znači ako bi se omrsio niyet su mje da je, da je, da je se omrsi, treba na postaje dan. Ovde govorimo, imao je nameru da se omrsi, hoće da se omrsi. Znači niyet mu došao da se omrsi i nije se omrsio. Jel pokvario time post? Oto mi point. A ima svršeno veze s ovim. Treća skupina čaka, karu čekaj, vraća se na ovaj hadis. Kad došo mu nije da se omrsi, pa je krenuo kako krenuo tražio vode hoću da kupi tamne kiselu hoće da nađi hošao da se sakrije da se negdje sakrije da ga raja ne vidi da jede po neoj hrani sve radio međutim ne ufatli ga opet nije jeo iz nekog razloga htio znači urožio je truda ili rekao ljudma jaoš sa smrti javiši ja ovo ne mogu izdržati ovo To mi ne bi imali olakšicu u rudnicima kada je na putovanje, a mi i tako dalje. Glavno čovjek odlučio je, znači, izgovorio riječima ili uradio dijelo, kaže, kad to uradi, onda, bez obre što se nije, znači, omrsio, kaže, pokvario je post i treba na postaj dan. A važi mu je da isposti ga do kraja. Pokvario ga je, a važi da ga isposti do kraja, da ne smije ništa jest. Ima veze sa ovom meselom. Eh, a onda dolazi inako do ovoga kada se spoji imamo sad da vidimo Marcelo kada se spoji sa, uh, sa dijelom koje se uradi ovaj, i namjera imamo namjeru i uradimo to djelo jel se ovdje duplava kako duplava došla u hadis znači ko ima namjeru i uradi dijelo, ima tolko tolku, tolku nagradno. ima namjeru znači ima namjeru i uradi ima deset, da se da se rostroko da se to rostroko više a ovdje znači ima namjeru da znači i ne uradi, ima jedno djelo pa kaže ako je to tako znači on pored ono 10% ima još i ono za namjeru nagradje se može rezonovati tako djela znači samo namjer ima poseban save a onda ima ono što uradio ima 10% do 700 i više 700 jel' tako se rezonuje znači ima od duplo dodajmo se za namjer ima posebnu nagradu a onda hajmo obrnut imao namjer da uradi haram Ima namjer da haram, pa ga uradi. Jer ima duplu kaznu. U hadisu je došlo, ima jednu kaznu, tako? Je tako? Je li ima duplu kaznu onda ovako? Znači, uradi, ima namjer doradi odradi haram i uradi haram. Je li ima kaznu za ono što je namjeravao da uradi? Malo prije smo pričali. Znači, uh, ima, kaznu da, ima namjer da uradi haram, uradi. haram, pa ga uradi. To da će imati jedno, jedan grijeh za, za onaj haran koju radi to je jasno. Međutim, ostaje ovdje da li ima kaznu za namjeru što je namiravao. Kada ima? Ako vratimo na ovo malo pripašnjavali. Ako tome dodamo da je ono, znači da je htio da ostavi zbog... Znači nije uradio zato što se bojo ljudi, pa kada je prošli ljudi opet ga uradio. Znači za tu namjeru, dal mu se dodaje? Onda htio da uradi... Htio da uradi, krenuo da uradi haram, pa ga nešto spriječilo nije uradio, ali poslije toga uradio. Da li mu se broji ovo ovamo što je? Znači, ispravljamo da se broji ovo. Taj nijet ima posebno kaznu kad je radio na ova dva načina. Ostavio je haram zbog zbog ljudi, a ne zbog laha i, e, i krenuo da uradi haram, ali ga nešto isprišlo spriječilo pa nije uradio. Ima zato to kaznu nevezano što je poslije uradio tu istu kaznu. Kaže, pa makar je uradio nakon, učenjaci se ispominjuju, Kaže, nakon mnoštvo godin, 10 godina prošlo, nije se pokojao toga, nije se pročitio za tu stvar što uradio. Brojimo se to, spojeno s onim nijetom prvim koji uradio i brojimo se to. Tako skupina očenjaka pojašnjava. A onda imamo u rivajetu kod muslima, u ovom istom hadisom, dolajim nabasa, u početnom, uh, u rivajetu kod muslima je došlo, kaže, evo mehaha Allah, kaže, ili Allah Đelešanuh mu pobriše dijelo. Koje je dijelo? Kaže, loše je dijelo. Uh, kaže uh, loše je dijelo, kaže uh, se piše kao ako osoba kao piše se znači, kao jedan grijeh kada ga uradi ili kaže u rivajtu je došlo, kaže evo me, ili ga kaže Allah izbriše, kako izbriše loše dijelo dodatak u hadisu jednom ima znači osoba uradi jedno dijelo i brojimo se jedan grijeh U rivajetu kod Muslimea je došlo, kaže ili mu galaš on Ču Ću izbrisati, ću izbrisati. Onda čenjać baš njao kaže da, izbrisat, jer zato i došlo mnogo razloga, jer mi je to u jednoj knizi. Ovaj, to navodi Ibnabilizo u ovaj, komentaru Tahaviska Kide, nedaljem na mjestu naborao deset razloga zbog je Allah dž.š.a.n.o nama briše grijeh. I, grije. I naravno, sve to na on sveto na našerijskim tekstovima. Samo to što treba sabrat na jedno mjesto. Allah dž.š.a.n.o znači može taj grije koji ga ima os namjeru radosti, ga obriši iz razloga zbog teube. Teuba, istikvar ili dobro odjelo u radu pa kada ona poništila kako je u tekstu hadisa Muazi bin Džebela a onda je došlo također u rivajetu kaže znači kod Allaha neće propje, pro, kaže neće propasti neće biti helač neće propasti osim onaj koji koji neće propasti znači ko sam sebe baci u propast ilahalik onaj koji sam sebe baci prosto kako pa tako imaš fine mogućnosti predospozicije znači jedan haram jedno jed, jedan haram uradiš bojiti jedan grijeh jedno dobro dijelo najmanje decet se broji i kao što kaže abdula abdula mesud i onda ti dođeš pobjede ove jedinice ove desetice znači nešto koga krivi koga će ti krivi da dođe sudnji dam nije men bilo nešto pa nije moglo pa situacija, pa okolnosti, pa država pa svi su bili vaki i inaki koga će krivići a ovakve si mogućnosti imao znači ovaj, ova tema, ovaj hadis znači govori o velikoj Allahovoj dobroti fadlu njegovom rahmetu prema nama da nam se ovako broje dobra djela i loša djela i da nažalost opet mi dođemo odada na kraju kad dođemo sunji dan i neko od nas zaglavi gdje ne treba Može li onda se žali i kaže, jel, ovaj nepravda mi je učinjena, nisam ja, jel, ja sam bio dobar, ja sam ovo... Šta si bio dobar? Evo ti kako je revila čuncala Allah šanta niće nikom zulom učiniti. Allah šanta ponavlja nekoliko kodanske ajeta. I ti dođeš pobjediti, pobjediti tvoje jedince, tvoje desetke. Znači jedan grije koji radiš, jedan se broji i pobjedi ono što jedan rad, brojiti se deset. Nevratna stvar. Ja molim Allah šanta da budemo od oni čije će desetke ili 700 cje pobjeditore jedinice danas Allahovom okupisom Ahmedu Sadau su i danas učeni svojim miljenicima Elijama subhanakallahu ve biamti ash-hadan anta astaqwir ka tubaylik